משני קצות הכפורת, קרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת עשה את הקרובים משני קצותיו. ויהיו הקרובים פורסי כנפיים למערה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת היו פני הקרובים.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 אשר יוסח בהן זהב טהור. ויעש את המנורה, זהב טהור, מקשה עשה את המנורה, יריכה וקנה. גביעיה, כפתוריה ופרחיה, ממנה היו. ושישה קנים יוצאים מצידה, שלושה קני מנורה מצידה האחד, ושלושה קני מנורה מצידה השני.